Uite, vine Moș Crăciun, autor Otilia Cazimir. Prin nămeți, în fapt de seară, a plecat către oraș Moș Crăciun cu un în înhămat la sânioar. Drumurile stroenite, noaptea vine, gerul crește, cu urechile ciulite iepurașul se grăbește. Uite-o casă în vale, cu ferestre luminate. Moșul s-a oprit din cale cu toiagul în poartă bate. Bună seara, bună seara, iaca vin cu sânioara și cu daruri proaspete. Bucuroși de oaspete? Bucuroși, bucuroși, strigă glasuri de copii. Moșule, de unde vi? Ea ca din moși strămoși, Încărcat cu jucării. Noapte rece și albastră, Ies copiii la fereastră, Să se uite cum coboară, Prin troianul uriaș, Moș Crăciun cu-n Înhămat la sănioară. Lectura Mai amart